Egunon! Egunon! Zera izizte hemen? Eskumbotorrean egiten edo machazten. Hordiona, zer... Uh, uh, Noke no gandauz uri, goizetik orta nasi berzizte? Zer inbea uzie gaur eman dezaun hemen, iztuitzen? Ehm... Um, Zagir... Uh, goizan egiten nahi duguna. Ados, hordiona, zu nuntik elduzida? Duna martiritik. Duna martiritik. Eta uda hemen pasatuko duzu? Bai... Zer da, lehen aldia etoxen zirela? Ez, bigaxen aldia. Eta, untxadea hemen? Bai. Zendak uh, es, um, es, Zendako untxada? Uh, Eztak egitea. Etxianet zinen egoiten ala? Ez, ez. Zendako? Burasak lan egiten zuten. Ados. Hordioan hemen aktivitatea nitz egiten dituzue? Bai. Eta hor den goizetan nahi duzuenat, atxaletan? Uh, Aktibitateak. At, Ados. bo. Beraz, uh, udakuzia hemen, egunon? Egunon. No zirazu? Nola hmm. duzu izena? Matzin. Nola? <laughs> Matzin. Zoi nerritik eldu zirazu? Isturitze, donamaktiri? Isturitze. Isturitzekoa Isturitze, zira? Zor so lehen aldia etokzen zire launat? Ez. Zer, bigarren uztia? Bai. Eta zemaite usuzuk hemen? Dina, bai. Zer, joztatzia... Hala, itxarro, hemen istu itzeko Aixaldi-Zentruan badu abadu Aixaldi-Uneke. Aixaldi-Uneke. Hala, bon, itxarro, ordean, Zentru-Uneke, e, oh. ez da intzahar, hori da zikodugu Dola, hiru urte irek izen, eraz e, hola, hiru egak jena uda izan enda Ala, Eta, zonbat haurekin, hemen datu dea, fera, edo... Eh, bai, daimen datzen bai urte zurte, aurten bai udagusian gutxi gorabehera 30 jaur ba, ba, ba uh, dira, 35 bat ustailan eta 35 bat uh, agojilar. Eta nuntik heldu dira hau hauek? Hau hemen inguru etaik? Bai, inguruko higietatik, beraz isturitze, aieja, dona maktirita donostirri koag dira. Mm -hmm. Odean, zu animatzaleetan zira, Odean, nola antolatzen da olako, egon egonaldi bat hau dako. Lehenik nahi dutelaik etorzen dira haur, hauek, egon bat, egun erdi. Ebe, badira hauek uh, inskipzioak lehenik, beraz, aitamek inskipzioak dituzte uh, hauek, bai nahi duten egunetan. Eta horien arabera hauge eskipzioagoa dira, eta gero begiz eskipzioak uh, zentjoa ideki hain zin, beraz be, nahi utelarik heldu dira, edo egun bat, edo aste osoa, edo bakarrika ateraldien zat, udagu zia. Gertatzen zauzi behar ba, dotzen ahatekin bakarri gelditzia ere batzutan egun batzutan? Haukten hain hitz ez gehio bat e, aurten, uh, dira, baina jaz adibetz bai baziren egun batzun, baziren hama jaug, beste egun batzetan hori depende. Depende, nahi zinskribatzen diren eta ze egunen zatu. Hena nahi du, honore oh, posible dela edo bukatua da guai, guai zentroa abiatzen baita, onore oh, posible da? Bai posible da, e, lehen agotik abisatzea eta lekua bada, giten aldira hino. <laughs> eta zeh adintako dira hemen? E, iru urtetatik ama iru urtetara, beraz, haurten lehen urtea da hain da, ama urtekoak onartzen ditugula, leno oa ameka urte urtea eratezen baina koaxa ideki dogo gaiago adintxateri. Orden olixtu dut e, baduzi beti gai baten inguruan hartzen ziste zer dira animazioniak eta gai horiek zein dira. Eh be bai erabaki dugu asteka gai bat lantzea dies lehen asteara elgazagutzaren astea, bigajana oseano eta buruz, hiru natura eta ezagutza eta adizeldun astean e, Ouais ça À ah, Michel Michel on douan baitoku. Geobailira sordin sorgunak euh Eh, uh, uh, aventura eta ah. uh, Aventura eta jokoak ez dakit suzentzerrien izen. Ma ema nak ditusi, baina situazio hori ez hizte oh, hortan. No, ez dira hortan, lenastean oraino, beraz. Emeki, meki. Tiana eta aste honetan ezagutza, hau hauek ezagutzen dute uh, lepikardenek. Bai, sometsu eskoran dira elgarrekin, beraz ezagutzen dira elgar. Eh, baina Jo C3 de Yailourte baditu, beraz deia ezagutzen dira. Zan behitzu uh, behiak dira, beraz hor behar dute uh, behiz uh, bestiak Ederki. Hala, beraz, uh, gai desberdinen inguruan lan uh, egiten duzuela hemen, zomat begira lehez izte? Uh, mementuz, sei gira eta, hori da, sei, sei uh, udaguziaren zaten. Eta, oaxan izan bezala, uh, bi izkuntzetan uh, ari da uh, aixaldi zentru hau? Be, bai, el biduna da, gero bizkatzaila da bizkuntzak nastea, jaian zenta batzuek ezagite ez Euskara, beste batzuk frantsesarez saila saie. Beraz, be hori aldugu na dugu bai. Jatzen dugu biak egitea elgarekin, adibidez egun badugu Altsukaren... la alxu bila jokoa. Hara? Eta enigmak bi fambi iskunzetan egin ditugu. Hara. Efen, Beraz, dena egiten dugu bizkontzeta, den edo idatziz bada, edo ahoz ere Baza, badu zailta txun ja zen du denbora doblea bat dela de erabili, baina inportantza da elebiduna izai. Naturalta txun ez, haizizte bizkontzeta. Bai, bai, eta beharik. <laughs> Egun, zununtik elduzi dela, ezan duzu? Don uhtiri. Ay, nola duzu izena? Beki, bateo. Beti, eta, ze, hemen ikusten zitut zitutu bakarrik zendako, ezbait zuzune hore ezagutzen? Bai. Norre ezagutzen duzu hemen? Ne hor. Ne hor. dute, eh? Lehemiziko urtiet horzen zirela? Bai. Eta? Zer nahi zinuke egin hemen? Aktivitateak. Beraz, irri poli batekin, bidezka beti? Bai. Egun Ze izizte denak emean, denak diagik, ze izizte? Ze gari izizte, wei, zei dira, hori txaro? Beraz, elkartu gira azpiko xalan, uh, kuadeneuf beraz, ze behi uh, renitzulia iteko, beraz, bako izak segbait nahi badu egan edo uh, eh uh, ginetzu lehenen dugu eta horita gero inen dugu kontseilua beraz astelen guzti z um, dugu presidente bat eta idazkari bat okay. ta astelenetik asteskenera baditula um, presidentak bado ejola bat beraz edo aujak joiten aldian bere ganat uh, zerbait maitatu badute jaiteko zerbait joanezena ere jaiteko edo mm -hmm. zerbait aldatzeko zerbait behiek hartzeko eta gero Astezkenean elkartzen dira gau guztiak elgarrekin eta presidentak egiten du auk guziei beste augek echan diotena, eta auken arabera, aldaketak edo zejo betzeko badan edo ikusiko dugu. Badu uste dut berezitasuna ere zentko honek, auja ere uzten baita inahala bere autonomiaren ahitzen, eh? Bai, ba, autonomiak bat du behar jantzia zen da dena egiten dugu auken inguruan aktivitateak, bo... Libriak dira, beraz proposatzen dugu zerbait bainan zirabogtzatuak, gero denbora hainitz ere baduten, nahi dutena egiteko, gero baitugu atelier éclat eitzen diren horiek, beraz astero edo bi astero bain, eta aujen gogoen arabera abiatzen dira, beraz haiek proposatzen dute zerbait behi egin nahi dutena, ta aujen arabera e, eremanen dugu edo ez. Eta horrek